Leitura do livro de Esther, capítulo 5, versículo 1b e 2, o capítulo 7, versículos 2b e 3: Palavra do Senhor Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. r revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. Estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me i m pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esté respondeu-lhe: Se ganhei as tuas boas graças, ó Rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor, graças a Deus.